A koponya csarnokban derengő világosság fogadta őket. Tájé szemeink keresztül aranyló fénykévék áradtak befelé, megvilágítva az acélkabbókkal megfeszített torz szüleményt. Már várta őket. Hallotta a kürtön közeledő mesét, és érzékelte a belőlük sugárzó energiát. Egy pillanatra még fájdalma is elillant. Az gyógyító hullámai egész testét megremegtették, amitől az huzalok vibrálva megreszkedtek a levegőben. Aztán megpillantotta őket. Egy csukjás horpap volt, és egy nomád lány. Mindketten visszahőköltek. A szerzetes arcát nem láthatta, de a másik vonásai hülyen tükrözték az iszonyatot. Ismerte már a reakciót. Írtózatos megdagadt koponyáját lehajtotta. Ráncos homlokán fájdalmas redők gyűrűztek. Valakinek, aki épp olyan ember volt, mint a többi, elviselhetetlen ez az érzés. – Ki ez? – kérdezte remegve a horpat A közelebb lépett hozzá, megvizsgálta a kampókat, és legyezőszerűen szétfeszített bőrét, aztán lassan megcsóválta a fejét. Hallasz engem? kérdezte. A világító torony őre nem kis erőfeszítésről téve tanúbizonyságot, felemelte eltorzított koponyáját, és a jövegényre merett. Tekintetéből az mindent kiolvashatott. Gyorsan elfordult a rémtől, de ujjaival megnyugtatóan megérintette az embertelenül hosszú csupaszkart. Ezt tették veled, bocsáss meg, subtogtott. Nem segíthettem neked. Körbepillantott a koponyacsarnokban, és izgatottan keresgélni kezdett valamit. Mindenfelé döglött madarak, denevérek, kisebb-nagyobb férgek hevertek. Oszló hús és emberi salak bőze a levegőben. Amíg Isaac keresgélt, a lány megbabonázva bámulta a torony őrét. Minden igyekezetével azon volt, hogy palástolja a borzadályt, ami a kreatúra láttán hatalmába kerítette, de tudta, nem rendelkezik olyan tapasztalattal, mint Kán Morgára, aki képes elrejteni érzelmeit. A teremtmény felhődőd. – Mit tettek vele? – kérdezte undorodva tanaira. – Kélek ne bánold, szólt hátra Aizasz, miközben végig tapogatta az acélkopanya belsejét. Valaha Adrion a legszebb férfia volt, a legnagyobb úr trízétől ragozáig. Tanaira döbbenten sütötte le szemeit. A legnagyobb úr, a legszebb férfi. Inkább segíts! A holpap tanács tanón tekintgetett körbe, de nem találta, amit keresett. A torony őre nyalazva rangatni kezdte a bőrét feszítő kompókat. Tanaira követte tekintetével az irányt, amelyre hosszú karjaiból hadonászott. Ott, Ajzáz, ott! A horpap megdermet. aztán odarohant a szemnyílások között hamvadó tűzhöz, és belekotort a hamuba. Bármely közönséges halandó keze összeégett volna a szunyadó parázson, de a horpap felsevette. Szétúrta a zsarátnokot, és mélyen lenyúlt a szürkévé aszott fahasábok alá. Megva, ez az. Tanaira semmit sem értett az egészből, de már annak is örült, hogy tekintetét végre elszakíthatta a torogyőr eltorzított testétől. Elsuhant ajzáz mellett, és az egyik szemnyilás pereméhez lépett. Felsikoltott. Oda lent, a Peszkara övölben, száz és száz hadi siklott az opálos víztükrön egymás felé.